Pantsoa Xotilarena ziburun sohtuada mila bederatziun tauguita mehiduan, oletako bidean. Aitamak laborariak zituen etxalde kipi bat zuten. Pantsoa Xotilarena ogoi da. Goh lau behi, lau boh zandu hiena izatutu. Uh, Goetxikia uh, zuen, uh, goetxetiketzen ugon, ta ango lanakago la, gogeten zuen, aitaketzen zuen, eta gara ni alko sohtu nizelaik nike ba, landu. Sevilla. Ba vila guchet guchet berome tratan, irome tratan. Mes. Ah, angol ba concierge akare itatentia nian, txakitenanianero. Ah, taik dituetan, bi biratu luja ket. Baxia, belagatu toro, eni gero kaskot unitze laiket. Ol hat. Laubosh be hisinitustan, ignia shal santinutan? Leibangi tanginuan. Era mo khatte kinga tundi zerika regal matanta. Ya episilitanta sa tangin, ola sa tanta, episilitanta. Estia matanuan oro matanta la undoze. Se betika sido suo ilania ne ciel. Ava. Betika ilania la. Ava. Da da da da metti tutto amartono Emenetia ziurtutan. Eta gero... Oitabaturtetan zordaro garen izan, ancho oitabatik nituelaik. Eta gero... Eta er, horri eta... Eriyan zartu izan. Gamionen zutuan eriyan. Eriyan zartu izan. Eriyan finitutu. Eta ginen beti campainia haxagitzen hinoen. Eta gero... Eta la Eta gero... Eta gero... Eta de lo no, tratoregene doctor txenek e, ne cozinha txenel logaviratiat la langelina getrintzituan tani gasten txalantziata e, ta xaletan zasteki bitzan gostigia txeginean ta xalia lego intuan 800 apartain langbatare eta laborantza kanpaina kanbiatu da iniz bai uguinan ah, no? ba ba ba ba Ya, la indicación toita. La bat. Lenovo hoy estará ahora ni va esto campaña un día sel o hay Lana. Ah, Leno ama ah, kisona que ñu tana xeo oh, be la capicattore ser night o imagina Leno de na xeales xe kimbigattore i biglietta de nak o aí samba te que De rumbalaro, tu ki soundio ikitentuste? Ta kagatoiento berak. C'est Cambia Menu issanda, sous tipice sinelalic et a waie, bah etretetan le château Artinhorcé, sous les c'est Cambiatuda. Ata, ta, oia, cette campagne cela lo racha zota. Afan, e denetan, denetan Iwalda. Le menu Irualdis et chi geiago bada. Ba Si udor da la la no ne ni chatune zureia marka 1980 zen, bai badio zaspiero o guñare dena esguin gutzir da denian zureoi. Ez sigurune etxe egin da. Ba ba. Ani Eta beste nes se cambia toda girua, leno eskualduna zen jen herria ez? Ba ba ba. A kampo terra historikoa, geiena campotiran di statement lenri che tonata campagna vera che questo oñaire un lescero vai oiva toli ma di ce se riventiana no pega niente o che campagna gaiek leno va spiroghi sono campagnatana a cchiella mia